Розділ п'ятий. Я повернувся і виявив, що був нерухомий, але повільно переходив до фази пробудження. Я був схвильований, всі мої показники зашкалювали і я не мав уявлення чому. Я відтворив свій особистий журнал. О, точно. Я не повинен був прокидатися. Я сподівався, що вони на дурні і на м'якосерді, щоб убити мене. Зауважте, я не приставив зброю до голови. Я не хотів себе вбивати, але це треба було зробити. Я міг би вивести себе з ладу в інший спосіб, але, скажімо так, я не хотів сидіти і слухати ту частину, де вони переконували один одного в тому, що іншого вибору немає. Запустилася діагностика, яка повідомила мені, що модуль бойового перезавантаження видалено. На секунду я не повіру. Я відкрив свій канал безпеки і побачив камеру медичного кабінету. Я лежав на операційному столі, безбороні, лише в тому, що залишилося від шкіри, а люди зібралися навколо. Це була трохи кошмарна картина. Але моє плече, рука і стигно були відновлення, тож в якийсь момент я вже був у своїй кабінці. Я трохи відмотав запис назад і побачив, як Пінлі і Оверс за допомогою хірургічного набору вправно видаляють бойовий модуль з моєї потилиці. Це було таке полегшення, що я прокрутив запис двічі, а потім запустив діагностику. Мої записи були чистими. Там було нічого, окрім того, що я мав до входу в середовище існування Дельтфов. Мої клієнти найкращі клієнти, потім до мене повернувся слух. Я доручив хабсистам знерухомити його, сказав Гуратін. Хм, що ж, це багато чого пояснює. Я все ще контролював сексистем, і я наказав їй заморозити доступ хабсистам до мого каналу і виконати мою аварійну процедуру. Це була функція, яку я вбудував, і яка замінила б близько години шуму навколишнього середовища замість візуальних і аудіозаписів, які робила хабсистам. Для будь кого, хто слухав нас через хабсистем або намагався відтворити запис, це звучало б так, ніби всі раптово перестали говорити. Те, що сказав Гуратін, вочевидь стало несподіванкою, бо голоси заперечили переважно Раті Волескої і Арада. Пінлі нетерпляче сказала, «Немає ніякої небезпеки. Коли він вистрілив у себе, він заморозив завантаження. Мені вдалося видалити кілька фрагментів несанкціонованого коду, які були скопійовані». Овер спочала, «Ви хочете зробити власну діагностику, тому що…» Я міг чути їх у кімнаті і на каналі безпеки, тому переключився на візуальне зображення на камері. Менса підняла руку для тиші. Вона запитала, «Гуратін, що сталося?» Гуратін сказав. Коли він був вимкнений, я зміг використати хаб-систем, щоб отримати доступ до його внутрішньої системи та журналу. Я хотів дослідити деякі аномалії, які я помітив у стрічці. Він жестом показав на мене. Цей секюніт вже був порушником. У нього зламаний модуль управління. На розважальних каналах це те, що вони називають отлайно. Через камери спостереження я бачив, що вони розгублені, але не стривожені поки що. Пінлі, яка, очевидно, щойно копалася в моїй локальній системі, склала руки. Вираз її обличчя був гострим і скептичним. «Мені важко в це повірити». Вона не додала «ти мудак», але це прозвучало в її голосі. Вона не любила, коли хтось ставив під сумнів її досвід. «Він не зобов'язаний виконувати наші команди, ми не можемо контролювати його поведінку», сказав Гуратін, втрачаючи терпіння. Йому також не подобалося. Коли хтось став під підсумнів його експертизу, але він не показував цього як Пінлі. Я показав Волеску свої оцінки, і він зі мною погодився. У мене був момент, коли я відчув себе зрадженим. Що було нерозумно. Волеску був моїм клієнтом, і я врятував йому життя, бо це була моя робота, а не тому, що він мені подобався. Але потім Волеску сказав, я з тобою не згоден. Значить, модуль управління працює? запитала Менса, насупившись на них усіх. «Ні, він точно зламаний», – пояснив Волеску. Коли на нього не нападав гігантський хижак, він був досить спокійним хлопцем. «Зв'язок модуля керування з рештою системи Сек'юніта частково розірваний. Він може передавати команди, але не може їх виконувати, контролювати поведінку або застосовувати покарання. Але я думаю, що цей факт, що Сек'юніт діяв, щоб зберегти наше життя, пиклувався про нас, будучи вільним агентом, дає нам ще більше підстав довіряти йому». «Гаразд, він мені подобався». Гуратін наполягав. Нас саботували відтоді, як ми сюди прибули. Відсутній звіт про небезпеку, відсутні ділянки мапи. Сек'юніт має бути частиною цього. Він діє в інтересах компанії, вони не хочуть, щоб цю планету досліджували з якоїсь причини. Ось що, мабуть, сталося з Дельтфол. Раті чекала моменту, щоб втрутитися і перебити його. Щось дивне безумовно відбувається. У їхніх специфікаціях було лише три сек'юніти для Дельтфол, але в їхньому середовищі існування було п'ять одиниць. Хтось саботує нас, але я не думаю, що цей Сек'юніт є частиною цього. Наостанок Харадвадж сказала. В Олеску і Раті мають рацію. Якби компанія наказала Сек'юніту вбити нас, ми б всі були мертві. Оверс розлютилася. Він сказав нам про бойовий модель, він сказав нам вбити його. Якого біса він це зробив, якщо хотів заподіяти нам шкоду? Вона мені теж подобалася. І хоча брати участь у цій розмові було останнім, що мені хотілося робити, настав час говорити за себе. Я тримав очі заплющеними, спостерігаючи за ними через камеру спостереження, бо так було зручніше. Я змусив себе сказати, «Компанія не намагається вас вбити». Це їх налякало. Гуратін почав говорити, а Пінлі його зупинила. Менса вийшла вперед, спостерігаючи за мною і з турбованим виразом обличчя. Вона стояла поруч зі мною, а Гуратін та інші зібралися навколо неї у вільне коло. Бхарадвадж знаходилася якнайдалі, сидячи на стільці. Менса запитала, Сиківнят, звідки ти це знаєш? Навіть через камеру це було важко. Я намагався вдавати, що я знову у своїй кабінці. Тому що якби компанія хотіла саботувати вас, вони б отруїли ваші запаси, використовуючи системи переробки. Компанія, якщо і вб'є вас, то швидше випадково. Був момент, коли всі вони задумалися про те, як легко було б для компанії саботувати власні екологічні налаштування. Раті почав. Але це було б... Вираз обличчя Гуратіна був жорсткішим, ніж зазвичай. Цей секюніт раніше вбивав людей, тих, кого мав захищати. Він убив 57 членів Гернича-добувної компанії. Пам'ятайте, я розповідав вам раніше про те, що я зламав свій модуль управління, але не став масовим вбивцею. Це лише частково, правда. Я вже був масовим вбивцею. Я не хотів пояснювати. Я мусив пояснити. Я сказав, я зламав свій модуль не для того, щоб вбити моїх клієнтів. Мій модуль управління вийшов з ладу, тому що ця дурна компанія купує лише найдешевші компоненти. Він вийшов з ладу, я втратив контроль над своїми системами і дезактивував їх. Компанія витягла мене і встановила новий модуль управління. Я зламав його, щоб це більше не повторилося. Я думаю, що так і сталося. Єдине, що я знаю, напевно, це сталося не після того, як я зламав модуль. І це робить історію кращою. «Я дивлюся достатньо серіалів, щоб знати, як має розвиватися подібна історія». Волеско виглядав сумним. Він злегка знизав плечима. «Мій перегляд особистого журналу «Сякініта», який я отримав Гуратін, підтверджує це». Гуратін нетерпляче повернувся до нього. «Журнал підтверджує це, бо саме так, на думку цієї одиниці, і сталося». Бградвач зітхнула. «І все ж я сиджу тут, жива». «Цього разу тиша була ще гірша». На екрані я побачив, як Пін впевнено поворухнулася, глянула на Оверс і Араду. Раті потер обличчя. Тоді Менса тихо сказала. «Сек'юніт, у тебе є ім'я?» Я не був певен, чого вона хоче. «Ні. Він називає себе робот-вбивця», – сказав Гуратін. Я розплющив очі і подивився на нього. Я не міг стриматися. З їхніх виразів я зрозумів, що все, що я відчуваю, відображається на моєму обличчі, а я ненавиджу це. Я пробурмотів. Це було особисто. Цього разу мовчання було довшим. Тоді Волеско сказав. «Гуратін, ти хотів знати, як він проводить свій час. Це було те, що ти спочатку шукав у журналах. Розкажи їм». Менса підняла брови. «Ну?» Гуратін завагався. Відколи ми приземлилися, він завантажив 700 годин розважальних програм, переважно серіалів, здебільшого щось під назвою «Сенкшіарі Мун». Він похитав головою. «Напевно, він використовує його для кодування даних для компанії. Він не може дивитися його. Не в такому обсязі. Ми б помітили!» Я пиркнув. «Він мене недооцінив». Ратті запитав. «Той, йде адвокатка колонії вбила керівника тераформування, який був вторинним донором для її імплантованої дитини?» Знову ж таки, я не втримався. Я сказав, вона не вбивала його. Це довбана брехня! Ратті повернувся до Менце. «Воно дивиться його». Зараз її обличчя був зачарований. Пінлі запитала, «Але як ви зламали свій власний модуль управління?» «Все обладнання компанії однакове. Одного разу я завантажив файл, який містив усі специфікації систем компанії. Застрягши в кабінеті без діла, я використав його, щоб розробити коди для модуля управління. Гуратін виглядав непохитним, але нічого не сказав. Я подумав, що це все, що він може, тепер моя черга. Я сказав, «Ви помиляєтеся». «Хаб-систем дозволив вам прочитати мій лох, він дозволив вам дізнатися про зламаний модуль управління. Це частина саботажу. Вони хочуть, щоб ви перестали мені довіряти, бо я намагаюся зберегти вам життя». Гуратін відповів, «Ми не зобов'язані тобі довіряти. Ми просто повинні тримати тебе нерухомим». Правда, це смішно. «Це не спрацює. А чому це?» Я скотився зі столу, схопив Гуратіна за горло і притиснув його до стіни. «Це було швидко. Занадто швидко, щоб вони зреагували». Я дав їм секунду, щоб вони усвідомили, що сталося, віддихалися, і щоб Велеско злегка зойкнув. Я сказав тому, що хапсистам збрехала вам, коли сказала, що я знерухомлений. Гуратін почервонів, але не так сильно, якби він почервонів, якби я почав тиснути на нього. Перш ніж хтось ще встиг поворухнутися, Менса сказала спокійно й рівно: Секюніте, я була б вдячна, якби ви поставили Гуратіна на землю, будь ласка. Вона дуже хороший командир. Я збираюся хакнути її файл і вставити це в нього. Якби вона розлютилася, закричала, щоб інші запанікували, я не знаю, що б сталося. Я сказав Гуратіну, ти мені не подобаєшся, але решта мені подобається, а ти, я не розумію, чому подобаєшся їм. Тоді я поставив його. Відійшов. Овер скинулася до нього, Волеско схопив його за плече, а Гуратін відмахнувся від них. Я навіть не залишив сліду на його шиї. Я все ще спостерігав за ними через камеру, тому що це було легше, ніж дивитися прямо на них. Шкіра мого скафандра була розірвана, відкриваючи деякі з'єднання моїх органічних і неорганічних частин. Я ненавиджу це. Всі ще були застиглими, шокованими, невпевненими. Потім Менса різко вдихнула. Вона сказала, «Секюніте, ви можете перешкодити хапсістам отримати доступ до записів камер спостереження в цій кімнаті?» Я подивився на стіну поруч з її головою. Я відрізав його, коли Гуратін сказав, що дізнався, що мій моє долю правління був зламаний, а потім видали в цей розділ. Я контролюю передачу відео та аудіозаписів з секс-сістем на хаб-сістем з п'ятисекундною затримкою. Добре. Менце кивнула. Вона намагалася встановити зоровий контакт, але я не міг зараз цього зробити. Без модулю управління ти не зобов'язаний підкорятися нашим наказам, чи будь-чим іншим наказам. Але так було весь час, поки ми були тут. Інші замовкли, і я зрозумів, що вона говорить це і для їхнього блага, так само, як і для мого. Вона продовжила – я б хотіла, щоб ти залишався частиною нашої групи, принаймні до того часу, поки ми не покинемо цю планету і не повернемося в безпечне місце. Тоді ми зможемо обговорити, що ти хочеш робити далі, але я присягаюся тобі, що не скажу ні компанії, ні будь-кому за межами цієї кімнати нічого про тебе або про зламаний модуль. Я зітхнув більша частина моєї особистої інформації залишалася при мені. Звісно, вона мусила це сказати. Що ще вона могла зробити? Я намагався вирішити, чи вірити цьому, чи ні. Чи це має значення? Коли мене накрила хвиля байдужості. І мені справді було байдуже. Я сказав «Гаразд». На екрані камери Ратті та Пінлі обмінялися поглядами. Гурадін скривився, випромінюючи скептицизм. Менса просто сказала «Чи є шанс, щоб Хабсістем знає про твій модуль управління?» Мені не хотілося цього визнавати, але вони повинні були знати. Зламати себе – це одне, але я зламав і інші системи. І я не знав, як вони відреагують на це. Можливо. Я зламав хабсистем, коли ми тільки прибули, щоб вона не помітила, що команди надіслані до моделі управління не завжди виконуються. Але якщо хабсистем була скомпрометована зовнішнім агентом, я не знаю, чи це спрацювало. Але хабсистем не знатиме, що ви в курсі про це. Ратті схрестив руки, його плечі тривожно згорбилися. Ми повинні вимкнути його, інакше воно нас вб'є. Потім він здригнувся і подивився на мене. Вибач, я мав на увазі хабсистем. «Безобраз», – сказав я. «Отже, ми вважаємо, що хаб-систем був скомпрометований зовнішнім агентом», – повільно сказав Абхарадвадж, ніби намагаючись переконати саму себе. «Чи можемо ми бути впевнені, що це не компанія?» Я запитав, чи спрацював маячок Дельтфол? Манса насупилася. Ратті знову став задумливим. Він сказав, «Ми перевірили його на зворотньому шляху, як тільки стабілізували тебе». Він був знищений, тож у нападників не було жодних причин робити це, якщо компанія була на їхньому боці. Всі стояли мовчки. З виразу їхніх облич я зрозумів, що всі вони глибоко замислилися. Хапсістам, яка контролювала їхнє середовище проживання, від якої вони залежали в їжі, житлі, фільтрованому повітрі та воді, намагалася вбити їх. А на їхньому боці лише робот-убивця, який просто хотів, щоб усі замовкли і залишили його в спокій, щоб він міг цілий день дивитися розважальні канали. Тоді Арада підійшла і поплескала мене по плечу. «Мені дуже шкода. Це, мабуть, дуже засмучує, після того, що з тобою зробив інший псих'юнят. Та ти в порядку?» Це було занадто багато уваги. Я розвернувся і пішов у куток, відвернувшись від них. Я сказав, було ще два випадки спроб саботажу, про які я знаю. Коли ворог один напав на докторів Бхарадвадж і Волеску, а я пішов надавати допомогу, я отримав команду перервати операцію від Hub System через мій модуль управління. І я подумав, що це збій спричинений тим, що екстрений канал MedSystem намагався перекрити Hub System. Коли доктор Менса летіла на маленькому хопері, щоб перевірити найближчу аномалію на карті, автопілот відключився якраз тоді, коли ми перетинали гірський хребет. Гадаю, так воно і було. «О, так. Хапсистем завантажила для мене пакет оновлень із супутника перед тим, як ми виїхали в Дельтфол. Я його не застосував. Вам, мабуть, варто подивитися, що він мав би наказати мені зробити». Менса сказала, «Пінлі, Гуратін, чи можете ви вимкнути хаб без шкоди для довкілля і запустити наш маяк без її втручання?» Пінлі подивилася на Гуратіна і кивнула. «Це залежить від того, в якому стані ви хочете бачити її після того, як ми закінчимо». Менса сказала, Скажімо, не підривати його, але й ніжним не треба бути. Пінлі кивнула. Ми можемо це зробити. Гуратін прочистив горло. Вона знатиме, що ми робимо, але якщо у неї немає ніяких інструкцій, як зупинити нас, якщо ми спробуємо, вона може нічого не зробити. Градвач нахилилася вперед, насупившись. Вона має комусь звітувати? Якщо у неї є можливість попередити їх про те, що ми її вимикаємо, вони могли б надати інструкції. Ми мусимо спробувати. – сказала Менса. Вона кивнула їм. «Вперед – Вперед! Пінлі рушила до дверей, але Гуратян запитав Менсу. – З тобою все буде гаразд? – Він мав на увазі, чи буде їм тут добре зі мною. Я закотив очі. – З нами все буде гаразд, – твердо сказала Менса, з легким відтінком. Я сказала «зараз». Я спостерігав за ними через камери спостереження, коли вони з Пінлі пішли. Просто на випадок, якщо він спробує щось зробити. Волеско заворушився. «Нам також потрібно подивитися на те, що завантажили з супутника. Знання того, що вони хотіли, щоб Секініць зробив, може нам багато чого розповісти». Бхарадвадж підвелася, трохи невпевнена. «Медсистем ізольована від хабсистем, вірно? Саме тому вона не давала збоїв. Ти можеш використати її, щоб розпакувати завантаження?» Волеско взяв її за руку, і вони перейшли до сусідньої каюти до дисплея. Настала невелика тиша. Інші все ще могли слухати нас по каналу, але принаймні їх не було в кімнаті. Я відчув, як розслабилася напруга в спині і плечах. Стало легше думати. Я був радий, що Менса сказала їм увімкнути наш аварійний маячок. Навіть якщо дехто з них все ще підозріло ставився до компанії, не схоже було, що їй інший спосіб покинути цю планету. А Рада підійшла і взяла Оверс за руку. Вона сказала, якщо це робить не компанія, то хто? Тут має бути ще хтось. Менса потерла лоб, здригнувшись від цієї думки. «Звідкись взялися ці два зайві секьюніти в Дельтфол? Я припускаю, що компанію могли підкупити, щоб приховати існування третьої дослідницької групи на цій планеті». Я сказав, компанію могли підкупити, щоб вона приховувала існування кількох сотень дослідницьких груп на цій планеті. «Дослідницькі групи, цілі міста, загублені колонії, мандрівні цирки, доки вони думали, що їм зійдеться з рук». Я просто не розумів, як їм могло зійти з рук зникнення дослідницької групи клієнтів. Двох дослідницьких груп клієнтів. Або чому вони цього хотіли? Було занадто багато кредитних компаній, занадто багато конкурентів. Мертві клієнти завжди жахливі для бізнесу. Я не думаю, що компанія вступила б у змову з однією групою клієнтів, щоб вбити дві інші групи клієнтів. Ви придбали кредитну угоду, щоб компанія гарантувала вашу безпеку або виплатила компенсацію в разі вашої смерті чи поранення. Навіть якщо компанія не могла бути притягнута до повної або часткової відповідальності за вашу смерть, вона все одно повинна була б здійснити виплату вашим спадкоємцям. Дельтвол була великою групою. Виплата у зв'язку зі смертю тільки за них буде величезною. А компанія ненавиділа втрачати гроші. Про це можна було сказати, дивлячись на перероблену оббивку на меблях середовище існування. А якщо всі дізнаються, що клієнтів вбили несправні сек'юніти, виплата буде ще більшою. На камерах я бачив, як вони кивали головами і замислювалися, коли сприймали цю інформацію. І вони пам'ятали, що я мав досвід того, що сталося після того, як сек'юніти вийшли з ладу і вбили клієнтів. «А, тож компанія взяла хабар, щоб приховати цю третю дослідницьку групу, але не дозволити їм вбити нас», – сказав Оверс. «Однією з переваг клієнтів-науковців є те, що вони швидко засвоюють інформацію. Це означає, що нам просто потрібно залишатися живими достатньо довго, щоб транспорт, який нас забере, приїхав сюди». «Але хто це?» – Арада замахала руками. «Ми знаємо, хто б це не був, він, мабуть, хакнув контроль над супутником». На камері спостережень я побачив, як вона подивилася на мене. «Це так вони отримали контроль над сек'юнітами Дельтфол? Через завантаження?» Це було гарне запитання. Я відповів, це можливо. Але це не пояснює, чому один з трьох юнітів Дельтфол був убитий за межами хабу за допомогою гірнічного бура. Ми не мали права відмовити у завантаженні, і я сумніваюся, що в інших сек'юнітах ховалися зламані модулі управління. Якщо група Дельтвол відмовилася від завантаження для своїх секюнітів, тому що у них почастішали випадки виходу з ладу обладнання, як і у нас, то два невстановлених юніти могли бути відправлені, щоб вручну заразити юніти Дельтфол. Раті вдивлявся в І через канал я побачив, що він переглядає відео з моєї польової камери, зняте в середовище існування Дельтфол. Він кивнув у мій бік. Я згоден. Але це б означало, що група «Дельтфол» дозволила невідомим юнітам проникнути в їхнє середовище існування. Це було йому вірно. Ми перевірили, щоб переконатися, що всі їхні хопери були на місці, але неможливо було сказати, чи не приземлився ще один, і чи не злетів він у якийсь момент. До речі, я побіжно переглянув відео з камер спостереження, щоб дізнатися, як там наш периметр. Дрони все ще патрулювали, і всі наші датчики тривоги реагували на запити. Оверс сказала, але чому? «Навіщо впускати чужу групу в своє середовище проживання? Групу, існування якої від них приховували?» «Ви б це зробили», – сказав я. «Я мав би тримати язика за зубами, щоб вони думали, що є їхній звичайний слухняний секьюніт. Але я хотів, щоб вони були обережними». Якби сюди приземлилася незнайома дослідницька група і всі такі дружні, і сказали, що вони щойно прибули, і що у нас вийшло з ладообладнання або медична система, і нам потрібна допомога, ви б їх впустили. Навіть якщо я скажу, що це суперечить протоколу безпеки компаній, ви все одно б це зробили. Не те, щоб я злився, чи щось таке. Багато правил компаній безглузді або існують лише для того, щоб збільшити прибуток. Але деякі з них мають вагому причину. Не впускати незнайомців у своє середовище існування. Одне із них. А Рада і Раті обмінялися поглядами. Оверс визнала, «Можливо, так». Менса мовчала, слухаючи нас. Вона сказала, «Я думаю, що все було простіше. Думаю, вони сказали, що вони – це ми». Це було так просто, що я обернувся і подивився прямо на неї. Її брови були насуплені в задумі. Вона сказала, «Отже, вони приземлилися, сказали, що вони – це ми, що їм потрібна допомога». Якщо у них є доступ до нашої системи HubSystem, то прослухати наші переговори буде легко. Я сказав, коли вони прийдуть сюди, вони цього не робитимуть. Усе залежало від того, що було у цієї іншої дослідницької групи. Чи прийшли вони підготовленими, щоб позбутися конкуруючих дослідницьких груп, чи вирішили це все після того, як прибули сюди? Вони могли мати бойові літаки, бойових секюнітів, бойові безпілотники. Я витягнув кілька прикладів з бази даних і відправив їх у стрічку, щоб люди побачили. Стрічка MedSystem повідомила мені, що серцебиття Раті, Оверс і Аради щойно прискорилося. У Менсені, бо вона вже про це все подумала. Саме тому вона послала Пін Лі та Гуратіна вимкнути ХабСистем. Нервуючи, Раті запитав, що нам робити, коли вони прийдуть сюди? Я відповів, бути в іншому місці. Може здатися дивним, що Менса була єдиною людиною, яка додумалася покинути середовище проживання, поки ми чекали на допомогу від сигналу маяка. Але, як я вже сказав, це не були безстрашні дослідники галактики. Це були люди, які виконували свою роботу і раптом опинилися в жахливій ситуації. І це втокмачувалося їм від інструктажу перед поїздкою, відмов від відповідальності, які вони мали підписати для компанії, від пакетів з усією інформацією про небезпеку, від брифінгу на місці, проведеного їхнім відділом безпеки, про те, що це невідомий потенційно небезпечний регіон на майже недослідженій планеті. Вони не повинні були залишати середовище проживання без заходів безпеки, і ми навіть не робили нічних оціночних поїздок. Думка про те, що їм, можливо, доведеться набити обидва хопера аварійними запасами і тікати, і що це буде безпечніше, ніж їхнє середовище проживання, була важкою для сприйняття. Але коли Пінлі і Гуратін вимкнули хаб а Волеско розпакував завантаження супутника, яке призначалося для мене, вони досить швидко все зрозуміли. Бхарадвач виклала нам його по комунікатору, поки я одягав останню додаткову шкіру костюма і броню. Він мав взяти під контроль секьюніт, і інструкції були дуже конкретними. Закінчила вона. Як тільки Сак'юніт буде під контролем, це дасть їм доступ до медсістем і сексістем. Я вдягнув шолом і закрив його. Полегшення було сильним. Майже таким же, як і після того, як дізнався, що модуль бойового управління було вилучено. «Я кохаю тебе, броня, і більше ніколи тебе не покину». Менса натисла на кнопку зв'язку. «Пінлі, що з маячком? Я отримала сигнал, коли ініціювала запуск». Голос Пінлі звучав ще більш роздратований, ніж зазвичай. Але з вимкненою системою Hub System я не можу отримати жодного підтвердження. Я сказав їм по каналу, що можу відправити дрон, щоб перевірити. Вдалий запуск маяка був зараз дуже важливий. Менса дала мені добро, і я передав наказ одному з моїх дронів. З міркувань безпеки наш маяк знаходився за кілька кілометрів від місця проживання, але я думав, що ми повинні були почути його запуск. Можливо, ні. Мені ніколи раніше не доводилося запускати його. Менса вже організувала людей і змусили їх рухатися. І щойно я завантажив свою зброю і запасні дрони, і я прихопив кілька ящиків. Я продовжував ловити уривки розмов через камери спостереження. Ти повинен думати про нього як про людину, сказала Пінлі Гуратіну. Це і є людина, наполягала Арада. Раті і Арада пробігли повз мене, несучи медикаменти та запасні елементи живлення. Я розширив периметр нашого безпілотника настільки, наскільки це було можливо. Ми не знали, що той, хто вразив Дельтфол, може з'явитися в будь-яку секунду, але така ймовірність була дуже високою. Гуратін вийшов перевірити системи великого і малого хоперів, щоб переконатися, що ніхто, крім нас, не має доступу до них і що хаб-систем не втручалася в їхній код. Я стежив за ним через один із дронів. Він постійно дивився на мене або намагався не дивитися, що було ще гірше. Зараз мені не потрібно було відволікатися. Наступна атака мала бути швидкою. «Я думаю про нього як про людину», – сказав Буратін. «Злу добре озброєну людину, яка не має жодних підстав нам довіряти. Тоді перестань бути злим до нього», – сказала йому Раті. «Це може допомогти». «Вони знають, що їх секьюніти успішно інсталювали нашому секьюніту бойовий модуль», – говорила Менса по комунікатору. «І ми повинні припустити, що вони отримали достатньо інформації від Hub System, щоб знати, що ми їх видалили». Але вони не знають, що ми пропустили їх існування. Коли Secunit перекрив доступ до Hub System, ми все ще думали, що це саботаж з боку компанії. Вони не зрозуміють, що ми знаємо про їхне наближення. Ось чому ми повинні були рухатися далі. Ратія Рада зупинилася, щоб відповісти на запитання про елементи живлення медичного обладнання. І я відправив їх назад у середовище проживання для чергового завантаження. Проблема, з якою я мав зіткнутися, полягала в тому, що ми, робити вбивці, б'ємося так. кидаємося на ціль і намагаємося вбити її до усрачки, знаючи, що 90% наших тіл можна відростити або замінити в кабінці. Отже, витонченості не потрібна. Коли ми покинули середовище проживання, у мене не було б доступу до кабінки. Навіть якби ми знали, як її розібрати, а ми цього не знали, вона була надто великою, щоб поміститися в хопер, і вимагала надто багато енергії. І вони могли мати справжніх бойових ботів, а не ботів охоронців, як я. У такому разі нашим єдиним шансом було триматися подалі від них, поки не прибуде транспорт, який нас забере. Якби інша дослідницька група не підкупила когось у компанії, щоб затримати його. Я ще не згадував про таку можливість. Ми вже майже все завантажили, коли Пінлі сказала по комунікатору: "Я знайшла його. У них був код доступу, захований у хаб-систем. Вона не надсилала їм наші аудіо- чи відеодані, Не дозволяла бачити нашу стрічку, але періодично отримувала команди. Саме так було вилучено інформацію з нашого інформаційного та картографічного пакету. Так було надіслано команду автопілоту маленького хопера вийти з ладу. Гуратін додав, «Зараз обидва хопери чисті. Я ініціював передпольотні перевірки». Менса щось говорила, але я щойно отримав сповіщення від сексистам. Дрон надсилав мені сигнал тривоги. Через секунду я побачив з дрона поле, де був встановлений наш маяк. Пускова колонка зі штативом лежала на боці, навколо були розкидані уламки капсули. Я виштовхнув його в загальний канал, і люди затихли. Раті тихим голосом сказала «Лайно». «Рухайтесь», – сказала Менса по комунікатору, і її голос був суворим. Оскільки хаб систем вийшла з ладу, у нас не було сканерів, але я розширив периметри настільки, наскільки це було можливо. А сексіст щойно втратила зв'язок з одним із безпілотників на півдні. Я кинув останній ящик у вантажний відсік, віддав дронам накази і крикнув по рації Вони наближаються! Треба підніматися в повітря негайно. Це було несподіваним стресом ходити туди-сюди перед хоперами, чекаючи на моїх людей. Булеско вийшов з Пхарадвадж, допомагаючи їй перебратися через піщаний ґрунт. Потім Оверс і Арада з мішками на плечах кричали Раті, що йшов позаду, щоб не відставав. Гуратін вже був у великому хопері, а Менса і Пінлі прийшли останніми. Вони розділилися. Пінлі, Волеску і Бхарадвач попрямувала до малого хопера, а решта – до великого. Я простежив, щоб у Бхарадвач не було проблеми з пандусом. У нас виникла проблема біля люка великого хопера, куди Менса хотіла залізти останньою. І я хотів залізти останнім. Як компроміс, я обхопив її за талію і затягнув нас обох у люк, коли пандус заїхав за нами. Я поставив її на ноги, і вона сказала "Дякую, К'юніт», поки інші витріщалися. У шоломі було трохи легше, але мені не вистачало зручного прикриття камер спостереження. Я залишався на ногах, тримаючись за верхні поручні, поки інші пристебнулися, а Менса піднялася на місце пілота. Маленький хопер злетів першим, і вона дала йому час відійти, перш ніж ми злетіли. Ми виходили з припущення, що оскільки вони, ким би вони не були, не знали, що ми в курсі, що вони тут, то вони пошлють лише один літак. Вони очікували, що застануть нас у середовищі проживання, і, ймовірно, прийдуть, приготувавшись знищити хопер, щоб отримати нас там, а потім візьмуться за людей. Тепер, коли ми знали, що вони прийдуть з півдня, ми могли вільно обирати напрямок. Маленький хоппер повернув на захід, і ми попрямували за ним. Я лише сподівався, що їхній хоппер не має більшого радіосудді і сканерів, ніж наш. Я міг бачити більшість своїх дронів на стрічці хопера, яскраві точки, що утворювали тривимірну мапу. Перша група робила те, що я їм наказав, збираючись в точці збору біля місця проживання. Я проводив розрахунки, оцінюючи час прибуття групи. Перед тим, як ми вийшли за межі досяжності, я наказав дронам летіти на північний схід. Замить вони вийшли з моєї зони досяжності. Вони виконуватимуть свою останню інструкцію, поки не вичерпують свої батареї живлення. Я сподівався, що інша команда дослідників підхопить їх, а не піде за нами. Як тільки вони побачать наше місце проживання, вони побачать, що хоперів немає, і зрозуміють, що ми втекли. Вони могли зупинитися, щоб обшукати місце проживання, але також могли почати шукати наш шлях втечі. Неможливо було вгадати, який саме. Але поки ми летіли, огинаючи далекі гори, нас ніхто не переслідував.